Një gjallë e murë në në neve E nëjnë shpinë plak ishte në nëvëd veçare E nëjnë ka E dhe usëllë ke u kolla qabës të vahë mi bo Të vahë në nëzaman kri në shpinën e gjallim Ishte në nëvëd veçare plak Plak E lagë i gjallin e vetë se ishte esmut Urinën sënë e manë të nëna E lagë i gjallin e vetë E urinojnë të eshet e ati Masi e krev të vahërin Ju afru i djani të merit, Amdullaj Ta jep në oma Oj, biri, zëtri ju të malë të orin A i kam dalë, tha nonës haku Në krate, të avas, me nonën në krate A ja. i këshidi një ha Edhe i thaj, nëma, hi, hasana Tha nonës, jak e bonit mirë Ukri Tha nonës, jak e bonit mirë Tha, a dhe tashti si kam dalë haku ta ja ja ke bon nonës ni fmir. Isevap, oke, okay, ja ke bon nonës gjith. Nuk shkoja të dhe prit ka Kure pas e mamante nonën kraha për të thalë mua be. Kur e pa se po prit Halaza para për të kalzoi Halaz djalaztuberit. Sa urrë nona zotrin. Tan dëgjom mirë pra. Tha, kur kengjentin ka i leksaj. Kur kengjentin ka i leksaj. Që shto e ke lang prenin në lëkajn e xaj si kjo shkatakalog prenin ti. Ajo të kënoj këti e këngë për më rritë ati jetu pas dëshirë që i kjo të vdese. A për për i të halam e të kalzoj, që për të kalzoj pra. Kur ishe ti në prejni në kësaj një harmoti, e lakë shë si, tije, si kjo është ka të kalamë. Ama ajo i kënojnë kë këngat më uboj pashti, ajo i kënojnë kë këngat më uboj plakë katuni, ajo i kënojnë kë këngat ti më uboj vezirë. Ajo i kënojke kënë nga thë i këti mu bafë sultan nënës A ti e lakëshe A ti ta është për e bërë në kramë e bërë të vafë dhe për thua zotë Kër të ali se heke për të i këti sa i bilion Thao Allahi, Bilahi, të Allahi Tha kështu kam qëndu me lukë A për e dini thashtu kam qëndu me lukë A nuk kam qëpun për neve E për njëfshme Hakit të e thonë në desa A që shtu i dinet haki nënës të Pra, nënës hakit nuk i dilet edhe u kri Ashtë teme mbyllu na jo E unë e motë Teri kun kanë thonë Sa kanë thonë Sa mundësh me afru Masë shumë ti mundësh me afru Deri me një vend Si kja vë bajsh me dije Dicish se pja të i do Deri që tu kanë thonë Mujtët më ardhë njeri Edhe kjo lukaj vogël Kjo a shumë e modhe Ato me besu se ti i do në të dit Edhe kanë thonë Se kjo bërët di shka Kjo lukaj e vogël Kjo e modhe Ama ha Nona hipët në kratë, bo atë të vazhë me të, i duronë kejtë që ato jo, se ajo, nonë se të ka duru t'ja, le oma oh, gatë se 7 minutatë u bo atë të vazhë, ka bajtë në mbarkë. Këtë sisteme kemi në, kemi shku sistemi në hujë, një tuflulle nonës për 8 mësë. Që të rëcen shka i keni afru nonës për 8 mësë, po edhe një busë qeshje prajë. Na nuk i kemi afru vetëm një tuflule Edhe një busqeshje ja kemi afru Unë ta shëfim, s'ka u bo? Qishën busqeshët ju? S'ka u bo? Pra, dhe gjoni mirë Nëse ju jeni atër gjinonës Ja kemi afru për të atë monsi një tuflule Edhe ja kemi afru për të atë monsi një busqeshje Kja e ka kuptimin se ju me 9 mars Delin 7 mars, vitit kaluet, vitit arshem Ja kemi këthia sa i shpinën Ma se sot një busqeshje ja pa një afru Natçi në 64 ditë qera shtëpinë jakëri kthi pra. Në Islam nuk e kemi kështu jetën. Në Islam nuk e kemi jeta jone nuk janë kështu. Jeta jona ndrishe. Neve në gurbet kur na merr malli për nanën, kush e ka përjetuar dhe për babën, na del loti i Sinit për i gurbetit, edhe a gjet tufja e lules i ja afrojmë nanës, an shramja e pikës lotit për Sinitin ton, Allahu xhallaluhu ve xhallahu ka thon kur në, në, në fan ton Se qajo pik leti Për shqimin e balit nonës Prej gurbetit larkë Kur të nërmolli A shiu i cili e shim Zërmin e gjëhenemit tanë nësër A një urnëti pra me një tuflune Dhe me një bus që eshe një herë Në të nëtë nëtë zërmin tanë I cili a shkall një mi vjetë Për të kuskush gjëhenemi A shkall një mi vjetë tjera Për të, të, të nëzij Qime si të mujhme e shim Nërmolli A këni ndëgju që matë i aminderqëm Se filonit kryu ka kalë zarë Me e kanë shimë me luni Shpia kryu ka kalë a kërini A kërini se plemi e ja kryu ka kalë Filonit katonarë me luni Ja kanë shimë a kërini A këni ndëgju të ne are Se kur akalë shpia filanë katonarë Ja kanë shimë me busësje Kanë shku këla zarë Me kënë busësje Ja është i shi shimët këse na U busësje shimë na. na Nuk shimët me busësje Zari gjëhënemit Zjari i gjahenemit, shimët Me lotin e sinit Para petitet e dashuries Ndaj prindi, ndaj nonës edhe babës Që ti ju ke ban shumë Dhamet bloja Ju ke ban shumë shqecime bloja ative një herë E ti me shka përdojnë me elaket, a? Përdojnë me elak me kulturën E lexemburgazve Përdojnë me elak me kulturën e francesve Përdojnë frëngjisht Mura zduzhit Shqip i thojnë me nonë dhe me babën Frëngjisht, a? Jo në asë një mënirë Dhe të mënirë islamë e mujtësh me këri Largonu prej tabijateve të atime Shka si janë të hujë të hu, tuja hu, Largonu prej tabijateve të atime Që kanë morë Kanë morë hovë programikisht Me i fut tabijateve të veta Të ju ka thonë Allahun kurani kerim Walën tërdo anke ljehudu Walën nëfara hatët Të të bja amillete hovë Jahudite dhe krishtarët Kur së kanë me qenë pajtim Dheri sa ju në të thoni po Tabijate të ju Në mënyrën e festave, në mënyrën e besimit, në mënyrën e veprimit, në mënyrën e rregulloras, në mënyrën e jetës përditshme, në mënyrën e orarit ditor pijuet do ta marrim, nuk kemi natën, tonë, prej tonës do të hekim dorë kur ta pranorini këtan do të jeni të kënaqshëm me ju.